Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'alanın neymətləri xatırlayıb şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alan neymətləri xatırlayıb edərsə, Allah subhanahu wa ona olan neymətini daha da artırar və həqiqətən də, yəni, bugünkü günümüzdə yəni Allah subhanahu wa ta'alanın şəriyyətini öyrənməyimiz, yəni, bu cür əminəmansılıqla elmi öyrənməyimiz, Sonra öyrənənlər öyrətməyi və nəhsədə öyrəndiyimizə tətbiq, əml etməyimiz, yəni böyük bir nemətdir və Allah Subhanahu bu neməti hirs eləsin, daha da artırsın və bizə bu cür nemətlərin şükür edən bəndələrindən yən etsin. Və biz kesən də Seyman Buxarı rahmehullahın elm kitabından artıq 40-cı bölməyə çatdıq və 40-cı bölmədə məəlif buyurur ki: "Bəbu'l-ilmi vəl-ədatu billəh". Məəlif qeyd edir ki, Elm və axşam moizə. Yəni, məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, yəni insan hətta gecə vaxtı da elm tədris eləyə bilər. Yəni, burada nəzərdə tutulur onun ailəsi, çünki axşamlar əksər hallarda insanlar öz ailələndə olur, ailəsində övət niyyəsiyyət verməsi, tədris eləməsi. Və yaxud müəyyən bir vaxtda, yəni evində olmasın digər bir yerdə elm öyrənmək və hər bir halda, yəni gündüz deyil, gecə vaxtı da insan şəriət elmi öyrənə bilər və eyni zamanda qardaşına, dostuna, qonuşuna, qohumuna, ailəsinə, yəni gözəl mövizə elə bilər. Və müəllib burada, deməli, Umu Sələm radiyalların məhədisini gətirir ki, qalət ısləy qədər nəbi Yusuf sələ müdətə leylətin fəqal, subhanallah, mədə un zilə leyləti minən fit Və nə vaxt ki xəzinələr açıldı, ay qorusawəhbal hücar. Fərubbəkəsiətün fi-dünyə, ariyətün fi-əxirə. Um Suləma rəziyallahu anhə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni zəvçələrindən idi və Um Suləmanın qıssası, yəni məşhur qıssadır. Um Suləma rəziyallahu öz e, zəvçəsi ilə hicrət edən e, müsəlmanlardan olub, yəni e, Həbəxtanə hicrət edən müsəlmanlardan olub e, və Sonra isə ona öz e, yoldaşı ilə təzizdən bir dəfə də qayıdıblar Məkkəyə, sonra yenidən qayıdıblar, təzizdən hicrət ediblər. E, Həbəşisandan sonra oradan bir daha nəql olunublar, hicrət ediblər, yəni köçüblər artıq yəni, mədnəyə. Və mədnə dövründə də artıq onun yəni, yoldaşı dünyasını dəyişmişdir və e, dünya, yoldaşı dünyasını dəyişən vaxtı O Musa eləməy dedi ki, mən eşitmisəm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu duanı edib, şey deyib ki, edin ki, yəni insanın başına bir bala gələndə Allah Subhanahu təala səbir və Allah Subhanahu bunu ondan daha xeyrlisi ilə əvəz eləsin. Və o Musa də yoldaşı dünyasını dəyişəndə bu nəsihat edir o Musa eləməyə və o Musa fikirləşir ki, Yəni, əgər mən bu duanı edirəmsə ki, Allah s.ə.q. Yəni, mənim uşağımın atasından daha xeylisi nəsib elə, dedi, yəni kimlik daha xeyli ola bilər mənim uşağımın atasından və sonra isə Allah s.ə.q. ona Peyğambər s.ə.və yəni, nəsib eləyəm. Peyğambər s.ə.və elci getdilər və kəbin kəsib razılaşdılar. Və umusələmə, ümumiyyətlə Peyğambər s.ə.vənin e, həyatı, yəni şəriət təbliğatı İki yerdə tətbiq olunurdu. Biri evin içərsində, digərsi evin, yəni çölündə. Və biz dəfələrlə bunu qeyd edirik ki, yəni çox vaxtı e, qardaşlar görürsən ki, e, qardaşların içində ola bilsin gözəl, əxlaqlıdır, səvillidir, təmkinlidir, ədəblidir, əxlaqlıdır, hörmət keçdir və eləxə və s. qayıqı göstərəndir və ya da ki, yetimə miskinə yardım eləyəndir. Yəni, bu, onun çöldəki halı əhvaladır. Amma bəzi hallarda görürsən ki, həmən o qardaşlar evin içində olduqları kimi yəni, deyirlər. Yəni, daha doğrusu, çöldə evdə olduqları kimi deyirlər. Yəni, həqiqətdə o çöldə e, daha başqa cürdür, evə gələndə isə nə olur? Daha başqa cür olur. Və o elə zənn edir ki, o əslində xeyri evində deyil, çölündə eləməlidir. Yəni, sədəqə verməlidir çölə. Yaxşı qələ çölə, rəhəmlə olmalı çöl. Çöl deyəndə, yəni evdən kənar digər insanlara. Ancaq həqiqətdə Peyğəmbəcə Məhədisini unut, unutmadır ki, həqiqətdə, Peyğəmbəcə Məhədisini buyurmuşdur ki, xiyar kumlu əhli vana əhli. Yəni, sizin ən öz ailəsi üçün xeyrli olandır və mən də öz əhlim üçün ən xeyriyə. Yəni, insan ilk növbədə kim üçün xeyrli olmalıdır? Öz ailəsi üçün Öz anası üçün, atası üçün, batısı, qardaşı, zövzəsi, uşaqları, vəliq və s. Ancaq insan e, qıraq üçün yaxşı olub, evdə həmən halında olmaması, bu həqiqətən də həmən insanın e, gələcək ibadətlərində də mənfi təsir göstərir. Əgər insan, e, məsəl üçün, evdən qıraqda, camiat namazlarında hər varsa, meclisdə can atırsa, Deməli, o insan evdə də yoldaşı ilə, uşağı ilə, anasını təsələn camat namazını qılmaz səyi göstərməlidir, yoxsa yox? Həlbəttə ki, ona minbə və ləvulə deyirlər. Yəni, əgər bu insan qırağa səy göstərirsə, evi həmən o səyə nədir? Daha haqlıdır. Əgər insan bir qardaşın ehtiyacını ödəməyə fikirləşirsə, hətta müəyyən miqdarından keçib onun problemini aradan qaldırmaq istəyirsə, deməli, həmən insan... Evində özü övcəsinin, uşağının, anasının, atasının, basının, qardaşın ehtiyazını ödəməni eləməlidir, ondan daha tez tərpəməlidir. Və buna görə də biz baxanda görürük ki, Peyğəmbər s.ə.v-in e, şəriyyət iki qisimdədir. Biri evin içərisi ilə və digər isə öv, evin çölü ilə, meçidlə, cihadlarla, vəliq vəs. müsəlmanın arasında olmaqla. Və Peyğəmbər s.ə.s.in ümiyyətlə evdəki halını rəvayət edən onun yəni zəvcələri olub. Ummu Suləmə, Ayşə rəziyallahu anha, Səvda, ondan sonra e, Meymunə, yəni e, İbn Abbasın bibisi, e, xalası və digərləri. Digər Peyğəmbər zəvcələri ki, hansı ki onun evində olan halını çatdırıblar ki, müsəlmanlara yəni e, elin vasitəsilə yəni çatdırsınlar. Və Ummu Suləmə rəziyallahu anha deyir ki, Əlbəttə yəni, bu onu göstərir ki, həmən gecə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm növbəsi Məsumə sallamənin evində idi. O Müsəmmə deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallamə gecə, yəni, oyandı və subhanəllah dedi. Və subhanəllah demək insan e, nədənsə təəccüblənməsindən, yəni irəli gələn, yəni sözlər, yəni çox va görürsən ki, e, bir müsəlman əsəbləşəndə və digərlərinə alayiq sözlər işədirlər, cəhiliyyə adətən qalmış sözlər işədirlər. Bu, həqiqətən də həmən müsəlmanın dilinin, hələ də Allah Subantallarının zikrinə öyrəkməməsindən irəli gəlir. İnsan əsəbləşəndə, təəccüb eləməndə, hər bir halda onun ağzından yalnız və yalnız Allah Subantallarının zikri çıxmalıdır. Və bu zikrin də ə, tələfiz etməkdə öntəri gəlir, insan o qədər o zikirlərlə yaşasın ki, o qədər o cahilə dövründəki sözləri unutsun, üstündən təmiz xəd çəksin, xatırlamasın ki, hətta miniyində, yolda Kiminlə isə, hər hansı bir cahilinlə, hansı bir problemlə qarşılaşan vaxtı həmin cahilət sözün deyil, Allah subhanallah zikrinin tələfiz eləsin. Və Umus deyir ki, Subhanallah, yəni Pəyəni Sanəm dedi Subhanallah və dedi ki, mədə 10 ilə 50 ilə timin əlfitə, deyir, yəni Pəyəni Sanəmin nədən idi? Yəni, bu gecə fitnədən, nazı olan fitnələrin, fitnələrdən təəccüblərdir. Yəni, Allah subhanallahının təccüblərdir. Mələklərlə göndər yəni Cəbraillə göndərdik vəhin sayəsində yəni, və yaxud da ki, Peyğambər salsam uyğuda göstərilən yəni, hal ilə Peyğambər salsam ilə nazur olan fitnələrdən artıq yəni, təəccüb elədi və ya Subhanallah deyə tələfiz elədi. Və sonra Peynəlisən bildir ki, Qaməda Futuhə minəlxəzənin eyni ilə də həmin o fitnələrlə yanaşı da müsəlmanların fəth elədiyi torpaqlardan xəbər verdi ki, Yəni, e, fitnələrlə də yanaşı, eyni zamanda da müsəlmanların da fət elədiyi torpaqlar olacaq ki, hansı ki, e, o fət olman torpaqlarda da çoxluq xəzinələr müsəlmanlar fət eləyəcəklər. Və ehtimalda var ki, Peyğəmbər səv fitnə deməyinin bir səbəbi də, məhz həmən var dövlətin müsəlmanlarının üzünə açılmasıdır. Hansı ki, Peyğəmbər səv ki Mən qorxmuram ümmətimin şirkindən, nəyindirdir pensalun, yəni bir ləfsə gəldiyi kimi, qeyd edilir ki, mən qoxram e, ümmətimə dünyanın fitnəsindən. Hansı ki, o dünyanın fitnəsi bizdən əvvəlki ümmətləri də halaq elədi. Və həqiqətən də əgər biz e, qardaşlıq rəmzinə baxsaq, görərik ki, e, nə qədər ki, düz bu hər kəsə şamil edilmir, hər kəs şamil edilmir. Yəni qardaş nə qədər kasıbdır, fəqirdir, ehtiyac o Ə, qardaşların içində daha sıx olur. Ancaq gördün ki, Allah subantı olana var dövlət verdi, maşal, işi, gücü, bərəkəti artdı, o artıq kəsiblarla oturmağı özün eynəmir, uyğun saymır. Çünki kəsibların içində gələndə nə zahiri ilə, nə də batı ilə uyğun gələ bilmir. Zahiri ilə ona görə ki, onun əyin başının qiyməti tutam ki, fulan qədər, fulan şirkətin, fulan, nə bilim, brendin, fulan, fulan nəyidirsə, amma yandakı insana baxır küsərdən alınma şalvar gelir və yaxud ki, onun Bütün cibi ilə üst başının miqdarı tam ki 50 manat mana təşkil edirsə, bunun təhcizlə əhqabsı 203 manat təşkil edir. Yəni o zahirlə özünə uyğunlaşa bilmir həmən kəs. Batinlə də ona görə ki, onun o kasbın qəlbində olan həmən iman, həmən Allaha e, yanıqlı, ürəyi açıq şəkildə duası, Allaha yaxın olması, həmən onun varlığının batinində o yoxdur. Çünki artıq müəyyən e, vəziyyətə çatıb evi, eşi, şəraiti, baxı, bostanı və eləxə və s. Hər bir üçün altıq özünə toxdaqlıq var və artıq yəni özünü həmən o rəzil qul kimi hesab eləyə bilmir. Yəni, yenə deyirəm, bu, bütün müsəlmanlara aid deyil. Yəni, elə qardaşlar var ki, bəli, varı dövlətin imkanı çoxalmasına baxmayaraq, O, yenə də özünü hər mənki e, kasıblarla bir tutur, kasıblarla bir oturur-durur, yəni sanki varlı adamları unut, e, tanımaq istəmir. Anceli insanlar da var ki, özü kasıbsılıqdan, miskinlikdən, yəni o cür... E, kəsib təbəqədən ayrılmağına baxmayaraq, ancaq artıq sanki həmən kəsib təbəqənin umumiyyətlə ad-familiyəsi odur zahiri sifətlərin şəkilin onudur və bu da ayda məsələdir ki, həmən var dövlətin ona birbaşa e, sınaq olduğunu, yəni onudur. onudur ki, bəli o var dövlət onun üçün sınaq. Nedir ki, e, bizdən əvvəlki ümətlərdən, yəni məşhur üç nəfərin qistası idi ki, onlardan biri sası tökülən, Birinin bədəndə yara olan biri də körün qissası idi ki, və Allah Osmanlı onlara mələyi göndərir və onlara e, xəssəliyinin şəffasını verir və onlara vardövlət verir. Və sonra isə bir müddətdən sonra mələyi təzədən, Allah Osmanlı təzədən onlara mələyi həmən kəsib formasını göndərir və onlardan yardım istirir və onlar həmən vardövlətin eynirlər. Danırlar yalnız birindən, yəni kör olandan başqa və həqiqətən də insan, yəni hər bir yəni var dövlət gələndə insan özünü, yəni təqval insan, təqval mümin odur ki, özünü idarə eləməyi bacarsın. Yəni idarə eləmək o deməkdir ki, yəni insanla əlinə pul gələn kimi elə müsəlmanlar var ki, pul onu idarə edir. Yəni pul nə deyirsə, o onu edir. Amma elə insanlar var ki, müəmmillər var ki, əlinə bütün dünyanın var dövləti gəlsə də, o pulu idarə edir. O var dövləti idarə edir. Çünki o insan pulu harda tutur? Əlinin içində. Amma pul idarə olan harda tutur? Qalbində. Yəni sanki həmin pul ona nəyi yönəldirsə, desə saqqalıq qoyub onu deyəcək. Flan şeylə onu deyəcək. Dizi flan şeyə görə flan şey tərk onu deyəcək. Dədi cüməyə getmə onu deyəcək falan camat namaz edəkdəm, onu da eləyəcək. Nə deyirsən, hamısını eynəyəcək, elətdirəcək. Niyə görə? Çünki o var dövlət onun əlində deyil. Haradadır? Qəlbində. Amma o var dövlət onun əlində olsa, namazını da bıraxmaz, camatını da bıraxmaz, cüməsini də bıraxmaz, həcini də bıraxmaz, ümumiyyəsini də və eyni ilə də kəsibların sədəqəsinin yardımını da yəni, tərk edilməz. Və qeyd e, dediyimiz kimi, burada yəni, Peyğambə s.ə. Fəth olunan xəzinələrdən eyni ilə ehtimal etmək olar ki, bu, eyni zamanda da birbaşa müəmmillət üçün fitnə sınaqda ola bilər. Və sonra peynəsən buyurur ki, Ayqidus Səvahib Al-Hucar buyurur ki, öz, e, yəni bir növ, yəni mənası o deməkdir ki, yəni öz e, otaq yoldaşları budur qız. Yəni xitab kimə idi? Peyğəmbə salsın zövüzələrinə. Yəni Umseləmə deyir ki, yəni otaq, yəni ev demir ona görə ki, çünki Peyğəmbər s.ə.v. E, özünün, yəni yoldaşların hamısının nə boyda otağı var idi? Balaca balaca. Yəni çünki bugün biz desək ki, otaq biraz ağırdı. Ağırdı otaq demək, amma hoca mənası odur ki, xırda xırda şeylə. Bir şey ki, Ayşə ra otağının həcminə bax ki, e, Peyğəmbər s.ə.v. namaz qılanda Ayşə r.a.-nın ayağı nə inirdi? Çəkirdi. Yəni Məlində, ola bilər? 2-nin 2-yə, 2-nin 2-yə ən uzağı, yəni özün öldür, 2-nin 1 yarım 2-nin içindən oyuna keçməzd. Yəni ümumiyyətlə 11 zövcəsin evi, yəni bu günkü Həccə gedənlər də onun həcminin bilir ki, həcminə boydadır. Aydındır? Bə eyni ilə də Peyğəmbər sallalləmin xitab eləməsi, get e, otaq yoldaşları oduruz. Boy deməkdir ki, yəni Peyğam sal olur bildirir ki, yəni siz yəni Peyğəmbər sallalləmin deyib rahatlaşmayın. Və eyni ildə Peyğəmbər s.ə.v əmri birbaşa kime yönəldir? Öz əhlindən. Yəni, öz əhlindən başlayır. Yəni, əgər insan e, çətinlikdə, günəş tutulanda, ay tutulanda bir bəla gələndə, insan e, ibadətə əmri kimdən başlamalıdır? Öz ailəsindən. Çünki onun ən birinci sorumlu olduğu kimdir? Onun ailəsidir. Əgər insanın ailəsində, insanın evində ibadət əhli yoxdursa, Ə, qadınlar başlarını bağlamırsa, qadınlar qısa geynir və yaxud da ki, ə, pis, ə, əxlaqlı, pis rəftarla tanınmış adamlarsa, insanın ən binci boyuna düşən kimdir? onun ailəsi. Yəni, insan ilk öncə öz ailəsinin tərbəsinə, öz ailəsinin hidayətinə səy göstərməlidir. Və ə, sonrası, Peynəlisələn buyuruyor ki, Fə rubbə kəsiyyətin fi dünyə, əriyyətin fi ləxrə. Peynəlisələn daha Sonra yenə də qadınlara xitab edərək deyir ki, ola bilsin ki, yəni bu dünyada, yəni çox qadınlar var ki, onlar e, özlərini, yəni libas geyindiklərini iddia edirlər, onca həqiqətdə onlar nədilər? Uyryandılar, yəni çılpaqdılar, e, libasızdılar. Və bu da onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallalləmin birbaşa öz zəvcələrinin Durub gecə namazına iştirak etmələri əmr etməsi, yəni Pensam dəfələrlə həssədə qeyd etdiyi kimi, Cəhnnəmin qaldını çoxunu kimlər təşkil edir? <gülüyor> Qadınlar. <gülüyor> Və eyniylə Pensam bildirməsi ki, onlar libas geyinibləri, yəni libas iddiasındadılar, libas geyindimək iddiasındadılar, ancaq həqiqətən nədilər? Çılpaqla. Əgər bu günki qadınların halı kim? Yəni həqiqətdə bu nə qədər cahlıl toplumlar var ki, bəli, onlar zahirən libas geyiniblərlər. Ancaq həqiqətdə o libası, libası, libas. Çünki onlar şəriyyətin əmr elədiyi, e, sitr e, olmasının əmr olması övrət eləyən çoxu nədir? Açıqdır. Əyaqlar, topu, diz, vəliyək və s. Qol, üz, baş, nə qədər istəsən, yəni açıq kifayət qədər var. Və onların onların geyim olmasına baxmayaraq, zahirən, Peynirisəm dediyi kimi, onlar nədirlər? Üryandılar, çılpaqdırlar. Və bir şey ki, Ayşə radiyalarını hətta sahabələrin dövründə, Tabinlərin dövründə, yəni e, görəndə ki, qadınlar məccidə gəldi və dedi ki, e, əgərdir Peyğambə Səhəm sizin bu halınızı görsəydir, sizə neynə gəlməyə qadan edərdi. Yəni, ilkin sahabələrin, tabinlərin dövrü. Hələ ən ilik e, əs fəzilətdə, əsirdə yaşayan insanlar. Yəni, əgər o dövrdə, yəni, təsəvvürən ki, qadınların libası necə dəyişmişdir ki, Ayşə Radiyalanı dedi ki, e, peyəsəm, siz belə görsək, istəmək, sizə qadağan edərdim. Ancaq, bugünkü gündə baxın, yəni, qadınlar e, başların bağlısı da, hicab giyinsə də, ancaq ənin başları o qədər dardır ki, yəni, o cürhalda o namaz qılması nədir? Şübhə altındadır. Yəni, onun namazının qəbul olması şübhə altındadır. Çünki qadının e, eyni ilə kişinin də onun kimi libasları, yəni namazı geyindiyi libas nə olmalıdır? Geniş olmalı Bədən əzaları bilinməməli. Ancaq bugün hətta görürsən ki, qardaşlardan da elə formalan var ki, görürsən, maşallah zahirən bütün əmərləri tətbiq edir, bütün sünnə yerindədir. Ancaq libası, şalvarı o qədər daridir ki, bütün əzalar nədir? Qalıb çöldə, bilinir. Yəni, bu nəyə lazımdır? Bu, düzgün deyil. Çünki misalman e, istər qadın, istər kişi o cür libaslardan çəkinməlidir. O cür libaslardan çəkinməlidir. Əgər ki, o libasla özünü, kitab əhəllini oxşadırsa, o daha şiddətlidir. Ələr hansı bir müğənniyə, nə bilim, E, idimansiya, kiməsə, kiməsə, o libasını oxşadırsa, onlar daha şiddət edir. Misalmanın libası geniş olmalıdır, xüsusən də onun namazında və qadınlar da onu kimi, qadınlar namazda da, çöldə də libasları geniş olmalıdır. Yəni, çalışmalıdır ki, yüzdən e, geniş e, mantolar, hicablar, yəni, əlbisələr geyilsinlər ki, onların əzaları bilinməsindir. Çünki şəriyyət onların o cür e, əzaların bilinməməsini əmr edir. Ancaq yox dar geyinib əti görsə qalan hər şey çöldə qalsın onun heç bir mantiqi faydası da yəni yoxdur. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.